Täällä on julkinen Tiiprosta. Päivä. Päivää. Tuota, mä oon kuullut, että teillä olisi karja suojakaupattavana. Ai mitä? Mm, että karja suoja, siis tuommoinen nav navetta taka, ometta sanotaan joissakin murteissa. Ai, ai ei. Ei, ei, nyt olette varmasti tullut Tätä, Oletteko te myönnyt, ehtinyt myödä? Sen? Ei, ei koskaan. No sittenhän sitten teillä se on vielä. Vai joko myynyt sen, Vai pidättekö te itseä? Ei, mutta minä en käsitä yhtään. mitä se... Siis navetta. Mä oon... Mistä olette saanut meidän puhelimen? se teillä ollut lehdessä ilmoitus? Ei. ei. Eikö? Mä oon nimittäin ostanut kuusi lehmää sai huutokaupasta halvalla. Jaa. Mitäs muuten sanotta hinnasta? Tonnin kappale. Voi, kuulkaa, kuulkaa. Että... Kuulka. Minun miehen on insinööri. Hän ei, hän ei ole yhtään semmoista. Siis ei ole tämän alan insinööri. Jaha. Että te tiedä yhtään, ei että yhtä maksaanko mitään. yli hinna Mulla vähän. Ei, kuulka minä en tiedä yhtä mitä asiasta. Tuota, no, osaatteko te lypsää? Ei. Kattakas, kun mulla on kuusi päivä, mä leirintäalueella kulkenut niiden kanssa, kun ei oo mihin pistä. Ja näyttää, että niillä ne maitarakot pais, ne halakia, pitäisi saada joku lypsää. Tunnettako ketään? Joka... Ei, minä en tunne ketään. Että e eikä itse ole tullut nuoruudessa lypset. Ei. No voi hyväntä. Mitä, mitäs minä tekisin? Joo. kysyn nyt joku, kun tietää asiasta vähän paremmin. Voisitteko te sanoa jonkun numeroista? Minä? Ei, kuulkaa. Minä en voi sanoa yhtään numeroa. Minä en, en, tunne, en tunne ketään. Tietäisiköhän on kir Kirkkoherran virastossa. Mitä? Tietäisiköhän ne Kirkkoherran joo, virastossa? Joo, miksei. Tiedättekö, että en, no minähän voin katsoa sen siihen numeroon. No, no hyvä on. No joo, kiitoksia. No, kiitos.